Richard al the de William Shakespeare. But Rune John de Gaun, sfatos Lancaster albit de An. Depus să-i să ni să l aduci în fața curții noastre Pe fiul tău prea dârs, pe Henry Hereford Ca să-și rostească vina ce o aduce lui Thomas Mowbray, ducele de Norfolk Slăbită majestate, l-am adus Te rog să-mi spui, te-ai străduit să afli de vrea pe duce Iarăși să-l înfrunte cum îl îndeamnă vechei dușmănie Sau de-l înfrunte ca supus și pare că i-ar aduce vina de trădare? Nu e la mijloc vechei dușmănie Îl crede vinovat de viclenie pe amândoi să-i chemi în fața noastră și aici să se înfrunte amândoi, învinuitul și învinuitorul. Vorbește vărul nostru Bolimbrok. În slavă viețuiască, an de an, prea înălțatul nostru suveran. Ce vrea să spună Ducere de Norfolk? Domnii voastre cerul nemurire să-i hărăzească. Lungă fericire. Vă mulțumim, mă duci, la amândoi. dar știm că unul minte dintre voi. Tu, Vere, Hirfor, în înfrunț, tu oare pe ducele de Norfolk de trădare? Cuvântul meu se înalță către cer. Jur pe credința mea de cavaler și ca supus al majestății tale că îi zvârl aici mănușa mea de zale lui Thomas Mobrey, ducele de Norfolk. Ce-ți spun acum în față, trupul meu și sufletul sfios de Dumnezeu vor dovedi să știi. În luptă dreaptă. O sânda de trădare te așteaptă. Îngăduință cer să fac dovada a un vorbele cu spada. Stăpân al meu, păstrându-ți cuvința ce ți se cade alături cu credința, mă văd silit să uit că sunt fruntat de un principe din neamul înaltat al majestății tale și cutez să-i în față învinuirea lui o josnică minciună și să-i spun că e un nelegiuit și un ticălos cu spada. Dovedim că am dreptate și spulberându-i vorbele-i Mișelule, ți-a zbârn, mănușa mea! Să nu să rege din sângele regesc, ce-ți curge în vine. Că-i dau răsplata vorbelor haine, cum trei murtică de frică. Apleacă-te! Mănușa de-mi Sunt gata să te înfrunt în luptă dreaptă, Mișelule. O sândă te așteaptă. Ne vom lupta pe câmp, cavalerește. Dreptatea până la urmă biruiește. Ridic mănușa îmbrăcat în fier. Cu sabia pe umăr cavaler am fost făcut și acum primesc curată pe veci cavalerească judecată. Ne-am măsurat cu lancia, călare, acela ce a mințit în luptă moare. Cu cel înfruns pe mou, bărăi, dragă vere. Învinuirea nu-i doar o părere? Ce spun acum cu viața dovezesc? Dovezi am sire. Să-l învinuiesc pe Mobrey că a primit pentru soldați o sumă de 800 de ducate să le plătească leafa și i-a luat. Eu spun în față, nu fac un păcat, să-i folosească numai pentru el. De 18 ani, ca un mișel, a pus la cale multe uneltiri și răzmerițe, zarve, asupriri, pe de Gloster la a silit să-și piardă viața într-un chip cumplit și sângele lui gloster fiecare o știe astăzi cere răzbunare din peșterile lumii sângerate cu sabia voi să fac dreptate pe sângele regesc ce mi curge în vine vreau să-l răzbun Așa cum se cuvine! Ce sus se înalță înfruntarea lui! Răspunde, duce, ce ai putea să-i spui? Îngăduie-mi, sire, și așteaptă să-i pot dezvălui întreaga faptă, dar nu cum spune ca un mincinos, un prins de sânge, însă de călos. Auzul meu și văzul meu sunt gata să cumpărească dreaptă judecată. Voiesc să aflu întregul adevăr, chiar de mi-ar fi muflate, nu un văr. Chiar tronului de-ar fi moștenitor fac jurământ pe sceptrum sclipitor cam să împart dreptate între voi. Supuși plecați, îmi sunteți amândoi. Tu, Bolenbruc, nemernic ai mințit atunci când spui că aș fi cheltuit cu țeluri necurate leafa Care am împărțit-o dincolo de mare la garnizoana din caleie Din ea un sfert atât cât mi se cuvenea, regele meu mi l Sunt banii cheltuiți când am plecat în Franța Ca să-i întovărășesc aici, pe pământul englezesc, slăvita lui regina Ai mințit, spunând că banii toți am risipit la moartea ducelui de Gloucester n-am luat parte. Eram atunci departe, dar recunosc că s-ar fi cuvenit să nu-l las singur și primejuit. Slăvite duce de Lancaster, poate îmi porți în sufletură, Ai dreptate. Am uneltit la viața ta slăvită și îți cer iertare. Fapta mea cumplită o recunosc. Păcatul este mare, dar astăzi în genunchi îți cer iertare. Acestea mi-s păcatele îndrăzneței. Prințul de sânge ce mă învinuiește Vă spune, Sire, doar minciuni spruntate Mănușa eu arunc și ne vom bate pe viață și pe moarte cu îngârjire Când hărăzive ziua luptei, Sire? Vă cer un lucru, nobil îndârjiți Uitați de ură Sfatul mi-l primiți Spun, vracii mei, că luna care vine nu-i bună pentru sânge și suspine Iubite unghi Feciorul ceonul spotolește. Pe de Norfolk ne privești. Îi face păcii bătrânețea cruce Iubite fiul, nu-l înfrunta pe duce. Fă Norfolk ce a făcut iubitul Miungi. Mă la praslăviție, te ige Iubite rege, să-mi poruncești să mor, dar nu mă o să dic să mă cobor să rap necinsca și învinuirea, căci nimeni nu-mi aduce mântuirea. Împacă-te prea vrednicul meu, văr Să facem din minciună adevăr? Decât să spun o vorbă de împăcare, rege slavit, Să știi, aș fi în stare să-mi sfârși limba, să o azvârl prin osupintele acestui ticălos. Eu nu mă rog de voi, ci poruncesc. De nu se poate să vă împăciuiesc, fiți gata la Coventry cu spada în luptă dreaptă să ne dați zobada. De ziua sfântă lui Saint Lambert se va alege mândrul cavaler prin biruință. Lordul Mareșal va privegea cu lancia pe cal. Ucigașii sunt mai presus de răzbunarea noastră. Doar cerul sfânt putea vă să răzbune atâtea fapte crunte și nebune. Sunt văduva lui Gloucester, scumpetuge. Iubirea ta de frate nu te îndeamnă prin moarte să răzbuni pieirea-i cruntă, cum când ucigașii ne-nfruntă. Slavitul rege Edward. A avut în lungă viață șapte fii iviți pe același trunchi. La moarte juruți de soartă au fost mai mulți. Dar soțul meu, iubitul un Thomas, ducele de Gloster, Dinastii Ramur în Florita, a fost de pisma cruntă, veștejită. Învine vine și tu același sânge. Pe tine uci gânșuite în, în frânge dar moartea lui nerazbunată... ai doamai ca un omor de tată... se cheamă ca incuvințat omorul lui... ne nu-l răzbun... și cui s să-ți pună cap vieții pâncărite... și îl vei urma pe căile cernate. Îl poate răzbuna doar Tumnezeu, căci l-a ucis nepotul lui... și meu. Ne Nedreaptă de e moarte, niciodată nu inot sau mână bleste mată i lui Capăt vieții reci, lui. Dar cine să răzbune moartea lui? Doar Dumnezeu pe toți îi pedepsește. Atunci pe mine mă îndreptățește, bătrânele John de Gaulle. Rămâi cu bine! Oh. Ne ar putea să piară cu rușine cumplitul măubrei cruntul ucigași. De-ar străpunge vrednicu cu urmași feciorul-ți ierfot. Doamne, înalță-ți harul și fă să-l prăbușească măsarul în focul luptei pe cumplitul ducerii. Rămâi știu că te vei duce la Coventry. Cum nata ta iubită își poartă crucea desnădăștuită. Te duc cu bine, soră. Gânduri bune... Mai stai puțin să-ți fac o rugăciune. Ne-a mai rămas doar bucele de York. Aș vrea la casa lui să mă întorc. Oh, De vine să mă vadă, va găsi atacurile. Triste și pustii Și în casă numai gemete Suspine și desnădește nu, nu, nu, nu Să stau mai bine în casa mea Mi-o aspe suferința Și șalea grea Mi-a copleșit voința E fiul al Ducelui de York, Milord Omer. Vărul tău iubit, Milord de Hereford, este pregătit să intre în arenă? E pe cal, cu lancea viteze mareșal. Și Ducele de Norfolk, înarmat pe calul negru, a încălegat. Să-l așteptăm pe majestatea sa. Lord Mareșal întreabă pe potrivnici de ce au sosit aici Și cine sunt De au dreptate facă jurământ Pe numele lui Dumnezeu din cer Și al majestății sale Eu vă cer să-mi spuneți Cine sunteți Ce doriți Ce pricină prin luptă Urmăriți Pe titlul vostru înalt De cavaler Vă da dreptate Milostivul cer Frântuă în de Norfolk, și-am venit aici un jurământ, dreptatea mea o știe Domnul Sfânt. Dar purul credincios al sale, am îmbrăcat mașa mea de zale, lui Henry Hilford să-i trufia, să-l fac să-și recunoască miseria. Mă în luptă, cavalere. cavaler. Mioarei Sfânt, milosticul cer! Lord Mareșal, întreabă cine vine să-și în cuvințarea de la mine? Ce nume mi poți? De ce să-mi spui că nu aici, în fața regelui. Cu cine te-ai Să-o spui pe față, păstreze domnul, tânăra viață. Sunt Henry Hilford, Lancaster și Daddy. Cu spada mea voi să-l vedeți pe cinstea și pe sângele mregesc pe care îl port Lord mareșal. În mi te rog, regelui nostru mâna să o sărut Cu ducele de Norfolk împreună pornim pe cala soartei călători Simțind ai morții crunte, reci fiori Îmi iau de la prieten bun rămas pe când ascult de-al datorii glas Potrivnicul Maria ta ar vrea ca rudă să sărute mâna ta Sire Te îmbrățișez, iubite văr Și sper că în datorirea ta de cavaler în luptă to dovedi că ești mai bun Pot să te plâng dar nu să te răzbun Să nu se verse o lacrimă de ajunge dușmanul Și cu lancia mă străpunge Dar lupt cum luptă un șoim cu o păsărică. De lancia lui Mobrei nu-mi e frică Rămâi cu mine, farul meu, Omer Tu, John de Gant, iubitul meu părinte Mi-ai hărăzit prea înțeleaptă ați minte Tu, Platoșa meu, binecuvântează Să biruiască mâna mea vitează Cum pricinațe dreapte Dumnezeu vă face totul după gândul meu Ca fulgerul, vrăjmașul, să-l lovești și în luptă, fără greși, să piruiești. Să-mi Sfântul Gheorghe biruința. Dreptatea mi este una cu credința. Oricare este soarta ce mă așteaptă. Regească-mi este pricina și dreaptă, regeal meu. Supusul scădincios îți cere acum al dragostei prinos. În ochii tăi îți deslușesc dreptatea ca zidul care împresură cetatea. Lord Mareșal, sire, dă semna de luptă. opri, Oprit! Înaintați și mi-ascultați porunca. Nu vrem pământul sfânt al țării noastre cu sânge să-l nevinovat. Nu ne putem îndurera privirea să vadă în țara noastră răzvrătirea pe arii patrufiei înălțate Crescând spre cer în clipe blestemate Zavistia și Ura sunt în stare din leagănul de pace să coboare Și sabia cu sabia în luptă din tot belșugul păcii Se înfruptă silindul la hotarul țării noastre să-și lase fericirile albastre Vă surgiunesc de aceea din regat De două ori cinci veri pe tine, Hilford, Nu vei călca pământul Angliei. Stăpânul meu am să-ți ascult porunca. Mă mângâi doar că soarele ceresc va lumina pământul părintesc cu razele de aur și pe mine când l vedea din țările străine. Pe tine, Norfol, mult mai greu o sândă. Oricât îmi este inima de blândă, ție hărăzită, fără de sfârșit vei fi din țara noastră surghiunit. O grea sândă. Nu m-am așteptat stăpânul meu, căci și doar am meritat răsplată, nu o sândă! Norfor? Să uit cu vremea limba țării mele. Sunt prea bătrân să o iau de la început Și să învăț un grai necunoscut. O a mea cu moartea doar se împacă. O sânda mea e neînduplecată. De ură fie în țara apărată! Lumina țării mă voi părăsi și într-un amurg de apururi voi trăi. Jurați-mi amândoi pe spada mea să vă împliniți, o sunt a voastră grea. Jurați pe Dumnezeul nostru sfânt să nu vă întâlniți pe acest pământ, că nu veți pune un eltir la care să aduceți în regatul nostru jale sau împotriva tronului cu ură să faceți fapte fără de măsură. O jur. O jur și eu, slăvită rege. O, tu, tu, trădător fără de lege. În clipa asta ar fi plutit spre cer un suflet de nevrednic cavaler de nu oprea în înfruntarea Dă-i sufletului josnic alinarea Păcatul Norfolk ți-l mărturisește și îți vei primi iertarea creștinește -l. Nu, Bolinbrook, de-aș fi trădat să fiu în cartea vieții însemnat de Dumnezeu Păcatul e al tău Sire, părerile de rău curând Te vor cuprinde Rămâi cu bine De azi începe sire prin lume O sândita rătăcire Ție inima -ți pe veci și îndurerată, iubite unghi Să caut o răsplată Din zece, patru ierni și patru veri le voi scădea Cum nu puteai să speri mai ai doar șase ani să rătăcești pe și a vorbelor regești. O, patru ani cuprinși într-un cuvânt, s-a îndurat regescul jurământ mulțumesc că te-ai milostivit, dar fire, fiul meu e sorghiunit pe șase ani și viața-mi pe pământ, o candelă de veche pe mormânt, se mistuie Spre pragul ei ființii, de a purua, robită suferinții. Ai un mulți ani de viețui. E sufletul aproape de sfârșit în viața pământească. Nici o clipă nu poate bate timpul din aripă. Cu vorba ta pot să-mi scurtez viața, dar când pe pleape mi se lasă ceața, regatul tău cu toată nerăbdarea nu poate să-mi răscumpere suflarea. Feciorul tău pe drept e surgiunit. Tu, unchiule, o vorbă n-ai rostit pe fiul tău să-l aper de o sândă. Ce poate face vorba mea plăpândă? Mai bine îl apăram pe un străin. unchi tale, sirim mă închină. Te duc cu binevere. Un iubit să facă tot ce mi-a făgăduit. Diovere. vom afla prin carte tot ce vei face. Marea ne desparte. Slăvit, duce, te să văd cum treci hotarul strămușos. Oh, ce puține vorbe ai vrut să spui prietenilor dragi și tatălui Cuvintele mi lipseau de bun rămas când vreau să dau o restriște mele glas. Ce repede s-or scurge șase veri Dar nu sub tristelor dureri Gândește-te că e o călătorie Mi-e inima zdrobită și pustie s o scurge iute cu durere Gândește-te doar la înapoiere Cu fiecare pas ce mă desparte de țara mea Nădejdile-mi deșarte s-or spulbera pe aripe de vânt Oricare loc aici pe pământ e un colț de rai De milostivul cer împodobit precum un juvaier Ai fost silit să pleci din țara ta Dar ce-ar fi fost, tu nu fi fost așa Și dacă tu l-ai surdi pe rece. O doar nu ți-e fără de lege Gândește-te că te-am trimis prin lume pe mările cum vorburate spume Să faci slăvite fapte și cinstite Sau ca să fugi de molime cumplite Tot ce ai să vezi închipuirea ta Să fie mulțumită Și să-ți pară mult mai frumos Ca cei ai văzut în țară Durerea și varsă pare de foc pe omul slab Dar de-un frunț Deodată ea se preface în zân fermecată când simți în suflet flăcările crunte, te poți închipui pe un vârf de munte? Poți foamea oare să-ți o amăgești gândindu-te la mesele regiești? Acela care în îngheață se înfășoară, se poate socoti în miez de vară? Simțind cum curg doar zilele senine, cum poți în rău să vezi un strop de bine? Răstriștea-și are colții plini de fiere Când mușcă, simți Cumplita ei durere Ai fiule Te însoțesc în cale În locul tău Eu n-aș pleca cu jale Pământa țării Să rămâi cu bine Tu, doica mea din zilele senine. Icoana ta în sufletul opun. Rămân un bun englez chiar în surgion. Ai fost de față. Vărul meu, Merle. L-ai dus pe vărul Hereford, până unde? L-am însoțit pe preatru fașul Hereford, Sire, doar la început de drum. Și-a plâns în clipa când v-ați desvârțit? Sire, doar vântul a de mează noapte. Mi-a dus pe față o lacrimă precum un strop de ghie Și ce-a spus Hereford când v-ați desvârțit? Rămâi cu bine, dar am socotit să nu-i dezvălui gândurile mele. Și l-am lăsat să plece fără ele E vărul nostru, e și vărul tău Eu cred că peste șase ani e greu Prietenii din țară să-și revadă De multă vreme Firford de dovadă Ca el titorul gând Ca în sufletul poporului de rând să se strecoare Ca apărător să-i fie într-o zi mânduitor Ne-au spus aceasta Bashi Bagot Green Sunt sfetnici ageri Da, mai stai puțin, era într-adevăr primejdios În inima poporului de jos Regatul și-l cerea ca moștenire Ar fi urmat cu Așa da, e, gri? Da, împlită ta! n a plecat, precum se guverna cu gândul răzvățirii împreună. Irlanda e răsculată de o lună. Se cade să trimite mulți ostași să lupte cu războinicii trufași. Vom merge împreună ca moșia să o apărăm. Dar goală-i visteria. Am cheltuit prea mult pe desfătări, pe damsuri, pe ospețe, pe mâncări. Și trebuie moșiile regești să fie zălogite. Alte vești vin din Irlanda. Ca să avem soldați, vom pune dări pe oamenii bogați. Ce vește nou, unul Slăvitul duce John de Gaun, în E rău, bolnav. vă cere cu grabire să vi salvezi. de -ar putea să moară, vom moșteni întreaga lui comară. Să mergem să-l vedem. Pe domnul viu, ce bine ar fi să ajungem pe atâsiu. pite frate Iorc, cât mai trăiesc, pe rege aș să-l sfătuiesc Mai poți să doar câteva cuvinte, îl sfătuiești zadarnic, ține mine Dar glasării acelor care sunt ajunși în pragul negului mormânt Puține vorbe pot să mai rostească și le asculți cu râvnă creștinească Pe patul morții adevărul, spui am dat za dar nici dar as, cum nu pot spune vorbe multe, năteștuesc că vrea să mă asculte. Uh. Urechile regale sunt deprinse Cu alte glasuri Ele sunt învinse de preamărirea Cârmuirii lui Asculta lingușirea și cui Ca tinerii cu minte nedospită Mai mult ca alte țări E preamărită la curtea lui Italia Trufașe O laudă cu o râvnă pătimașe Moravurile vrânței să-i Dar nu-i vreo slăbiciune omenească Să fie nouă doar Chiar de străină Și să nu-i parodâră de lumina Înțelepciunea luptă cu voința în veci nu-și dobândește Miruința și sfaturi de prea târziu sosesc În lingușir de șarte Se topesc Să nu te străduiești cu vorbă dreaptă Pe la ce pe calea lui îndreaptă, Să îndreaptă să-l sfătuiești zadarnic N-ai cuvinte să-i dai un sfat acelui fără minte Îmi pare că În pragul veșniciei Simt harul Sacru al prorociei da Focul sterb al cărmâirii sale În țară va aduce numai șale O țară scumpă, binecuvântată În tronul tău regesc întruchipat O insulă vitează a lui Marte Pe care un braț de mare o desparte de alte țări O rotnic paradis Cuzit de valori fireți închis o Anglie, a regilor slăviți prin naștere și fapte reniți. O țară pusă în slujba lui Hristos, slăvită cavalerilor prin os, e pusă amanet și În tocmai cum se pune oșie sau ca o feudă pentru datorii. Eu mor spunând aceste grosorie: O insulă iubită. Apărată de-a lui Neptunus mare înspumate, Tu care cu cucerit atâtea țări cu sabia la margine de zări, Acum, prin cârmuirea ta smintită, ai fost de tine însuți cucerită. Oh, dacă moartea mea te-ar mântui, cu câtă desfătare voi muri. E regel, vorbește cu un pătat. E ca un arnăsară în tărătat Să-i sănătate Dumnezeului John de Gand. Ce nume potrivit Cum te mai simți, o duce, unchiul meu? Ca nu și am îmbătrânit Bătrân în trup, e o jertfă a durerii Vă sire somnul engliterii și ochii mei privesc în gol cu dori, dor, cu Ana urgisituri Să-mi rezească, eve, Domnul Sfânt, al morții și al durerii blând mormânt. La moarte, poate omul să glumească? Nu, mm, poate soarta să băciu În mine i vrut să stingi pe veci un nume. Și atunci, pe seama, numelu lui fac glume Pe patul morții poți să lingușești? Voi ești îmi pare, să mă măgulești Iubite, duce plece acum departe mm, Nu, dintre noi tu ești pe pat de moarte Eu? Eu trăiesc? Se mintea cam bolnavă? Acela ce te-a înălțat spre slavă Te vede mort Cum? Coșciugul, țeregatul Icoana ta de-a lungul și de-a latrul întregii țări piere și așteaptă Nu poți să faci O socotealea dreaptă Căci vracii tăi nemernici Te înșală și sfară mă, Coroana ta regală. Bunicul tău de fi putut să știe Cum asuprești mă-n masa moșie, Cum îi ucis feciorii rând pe rând N-ar fi lăsat pe tron Un trup clăpând Se i risipești slăvita moștenire Chiar de avea a mi stăpânire și încă n-ai putează loc să pui. Ai vrut să fii stăpân al orișicui, nu rege al supușilor iubiți. Prin lege sunteți toți înlănțuiți și dacă... Bătrâns, mintit și păcătos, din boala ta voi ești să traci folos... Și îndrăznești cu vorbe înghețate să înfrunția a Engliderii, majestate. De nu era al tatălui meu, frate, cuvintele le-ai fi plătit sfruntate cu capul de pe umer despicate. Pe tăi, pe rând, e înfruntat. Pe ducere de glostări scump în frate, o inimă însetată de dreptate, l-ai omorât. Și atunci ai dovedit că poți să fii a ele ispitit, să vergi regescul sânge nemilos. M-a vizat cum bolnav, neputincios. Îmi pune capă vieții. Vestejită e floarea vieții mere îmbătrânită. domnește mai departe cu lușine. Lușinea dar nu va muri cu tine. Că lei să fie vorbele. Când moare un om cu nepătata lui onoare, e proslăvit de toți. Și cu iubire trăiește veșnic tristei amintire. Să-l din fața noastră! Să trăiască mai are o clipă doar. Să-și ispășească rostirile-i semețe. iartă sire. Pe pragul morții și-a ieșit din fire. Dar te-a iubit așa cum te-a iubit și Henry Hereford, dacă ar fi aci. E drept ce spui. La fel ei m-au iubit. Și John de Gaunt și fiul răzvrătit. Slăbit unul unchiul tău supus. A spus ceva? Nu. Totul este spus. E limba înghețată și spre cer se acum bătrânul Lancaster. O, sărmanul meu frate. Acum e rândul meu să mă înalț spre bunul Dumnezeu. Când rodul-i copt, pământul îl primește. Să-l îngropăm cu slavă creștinește. Pe urmă spre Irlanda să plecăm, pe chernii să-i înfruntăm. Vom lua averea celui răposat căci visteria țării a secat. Mm, cum să rapt atâta nedreptate? Îți ia averea întreagă, scumpă frate, pe fiul tău iubit la surghiunit, pe mine veșnic mănăpăstuit. Sunt cel din urmă fiul al celui care a cucerit o țară peste zare, iar tatăl tău, vitazul prinț de Wells, sau prințul negru, aprig în războaie, precum un leu când pacea se încheia, cu toți ca un părinte se purta. Ai chipul lui La vârstă ta de acum prin Franța Și croia cu spada drum Nu-și înfrunta sub puși în război Nici rudele nu le tăra în noroi oh, Richard Nu ai nicio asemănare Cu tatăl tău vestit printre popoare Ce vrei să spui Iubite unchi. Oh, oh sire mai iartă pentru această izbucnire Vrei să-l dezmoștenești pe vărul meu? De ce voiești să-i faci un mare rău? Primeștuiești prin fapt aceasta sire În datinatul drept de moștenire Prin care ai ajuns să ne fii rege Căci n-ai ajuns pe tron fără de lege Lui azi un mâine veșnic îi urmează Un rege este a drepturilor pază Făcând într-astfel îți primești duiești coroana, risipești credințele ce ți juruite, trezești în toți dorinți nelegiuite. Poți crede ce poftești, o moștenire îmi va plăti și sfetnic și o știre, îndată spre Irlanda să pornim. În lipsa noastră îl lăsăm pe unchiul nostru, îl de ior cârnuitor al țării. Sire. Zici să ne așteaptă! Hai! este în fiului. lui. Acum i-e duce cu titlul doar, cât ci pierde moștenire. Dacă ar fi dreptate stăpânirea în țara noastră el ar la Cum e mai bine ne vom chibzui? Ursenberland, nu credeți în noi. Suntem cu tine alături amândoi. În am primit ieri o știre că ducele de Hereford. O știre cu duce lui breton O va înălța pe-al tron Așteapte doar Ca regele nedrept să plece spre Irlanda Îl aștept cu voi alături Țării mântuirei va aduce această nouă stăpânire Și sceptrului aleasă măreție a de ticăloșie Dar ai vă sparg, Mă duc să-l întâlnesc pe ducele de Hereford Vă poftesc Alătura de el, de nu-l urmați atât, vă rog. Taima, să păstrați. Pecai! Pe tu îl vei avea, nu? Eu voi ajunge să-l Ce tristă e regina. Majestate, să vă vremânte în îngrijorări ciudate. Alteței sale i-ați făgăduit să-l așteptați cu suflet liniștit. Am vrut să-i fiu pe plac alteței sale, dar sufletul, mi opleșit de șale, îmi pare corestriște triște, în suflet m a pătruns, întunecat. Ce vești ne-aduce gri? Regina mea, oștirea din Irlanda va lupta în țara noastră. Lor zis răzvrătiți și mulți vrejmași în țară sunt sosiți la Ravensburg. Cu Hereford surginit pe drept cuvânt, acum au sosit în Anglia vrejmașii regelui. Îmi pună deșdea în mila Domnului. Sosiște în grabă ducele de York. E rulă dește, unchiul, răspunde Trădarea în orice inimă se ascunde. Bărbatul tău s-a dus în alții nu să lupte cu dușmane dușman în vreme ce compliții lui Vrașmaș i-au scos din minți nenumarați ostași. Oh. Abia acum va lua de știre cât prețuiește stearpa lingușire Întregul Parlament s-a întrunit la Westminster mă ar pare să Te cu mine, scumpa mea nepoată La curtea mea vei fi nevătămată Să mergem, să mergem grav Cine ar fi crezut E limpede că regele pierdut Mă duc la pristul Poate voi scăpa Mă duc avături de alteța sa ne despărțim noi trei Și cine știe De vom scăpa de groaznic urgie. Del va-nfrânge ducele de Ior Pe Bolimbroc în luptă Bietul duce Ce oaste în bătălie va aduce Adio doar Ce soartă blestemată Ne-au mai vedea Eu cred că niciodată No Zambrlan. De Berkeley e de parte? Nu sunt din partea locului. O carte delor mi-a fost trimisă. Ne așteaptă. O știre se șurmeze carea se șurmeze carea dreaptă. O știre se șurmeze carea dreaptă. Luveci duci. Hil meu fiu, Vitezul Very Pars. Ne-o să știu ce se Crede Am să aflu de la tine, tată, pe seama lui, o știre adevărată. Te duce de dehir, Hilford la evitat. Nu, tată, drag. Dar sunt încredințat că îl voi sluji cu cinste în război. Vă mulțumesc cu drag la amândoi. Privește! Privește. Lordii răi și Willow Bishop se schimbă la revoluciilor greci. ne deci de-a doar voi Coroana vă va fi îndatorată. Milor de Berkeley! Ducele de York, cârmuitor al țării, m-a trimis la ducele de Hereford. Se cuvine să mi se spună duce de Lancaster. Acela ce altfel mă numește, nu pot să-i dau răspuns prietenește. Să nu vă înșele, vorbele m-rostite. Vreau să vă întreb ce titlu vreți să luați, de ce sub cârmuire cutezați să duceți țării noastre tulburare. Voi spune ce am de spus acelui care trimis la mine. Iubite unchi, îngenunchez înaintea ta Mai bine mă așteptam, nepoate, de la tine Să îngenunchez cu inimați trufașe Slavite unchi Oh, inimă pismașe Crezi oare dacă regele plecat că nu-i vreo cârmuire în regat? Dar ce-am greșit, iubite unchi, să-mi spui? Trădare împotriva regelui Ești surgiunit și totuși te-ai întors în țară cu arma în mâini Cu filă și o cară M-a ca de Hereford Și vin acum ca duce de Lancaster Hai, fii cu mine, nepărtinitor, iubite unghi Părinte iubitor, în tine îl văd pe tata în fața mea Cum ai răbdat ca titlul să-mi îl averea întreagă? Dacă el e rege, sunt duce de Lancaster, se înțelege Ai un fecior pe ducele domenul de-ai fi murit și John de Gaunt trăia, l-ar fi lipsit de moștenirea ta? Mi-au risipit la Părintească și m-am întors socer să chipzuiască judecătorii, dacă am dreptate. Ai suferit necazuri necurmate. Slavide duce, lasă-i cei al lui. Le-au împărțit mișei regelui. Mm, voi, lorzi, ai strălucit îi am îndurat cu aprică durerea cumplită nedreptate suferită de scumpul meu nepot. Încremenită n-a stat atunci gura mea. Mereu i-am spus alteței sale gândul meu. Dacă să-ți faci cu armele de tate, o, oh, oh, e curuntă răzvrătire. Nu se poate. Voi, lorzi ai Angliei, dacă veniți cu el alături, sunteți răzvrătiți. Slăvitul duce a jurat pe cruce că numai moștenirea la duce în Anglia Cum cererea e dreaptă, toți lor zi Angliterii stau și așteaptă să o capete înapoi Să-l ajutăm, dreptatea ne -indeamnă. o jurăm Jurăm Da, văd bine ce vreți să făptuiți. O știre n-am Puteți să biruiți altminteri de așa avea pe cerul sfânt, vă prăvăleam de a valma la pământ. Vreau să rămân deoparte. Vă primește castelul meu pe toți prietenește. Primim, iubite unghi, cu mulțumire. Dar voi porni cu întreaga mea o știre spre Bristol, unde s svetnici regiști. Sunt Bașii, Bagot, umbre pământești, omidele regaturi pe care le vom trimite la spânzorătoare Să merg cu voi? Se poate, chipzuiesc, dar legile eu nu le siluiesc Prieteni sau dușmani, dreptatea cere o frământare plină de durere O slavă pe alții, sfânt pământ, dincolo de mare. Primește-mă pământul iubit, să suferi dușmanii în zecit. și pietrele s-oprescind banostas, să lunge pe cumpliții mei proșmași. Supușii știu că se regele juit, lor înfrunta pe orice răzvrătit, Sfinția ta! Episcop de Carlyle Ne binecuvântează Dumnezeu mă rizege Tu apăra la greu Dar cei ce nu vor asculta de cer pierz în nădejdea În focul luptei pier. Sire, episcopul ne spune să nu ne nădăjduim în vreminune Noi stăm pe țăr mereu în mișcare Când Bolimbruch își strânge oaste mare Povere, nu fi deznădăjduit În altul cer așa a sorocit Tălharii ucigașii biruiesc când nu sunt raza ochiului ceresc. Dar când sub bolta strălucitul soare și arată raza lui strălucitoare, atunci apăcătoșii ucigași se prăbușesc nemernicii trufași. Și Bolinbrook, cel pe furiș venit în lipsa noastră, a păcătuit printr-o trufie fără de măsură, crezând că tronul repede ni fură. Dar toată apa mării, n-o să poată balsamul de pe -o frunte încoronată să-l șteargă în veci. Ales de Dumnezeu Va birui în luptă sceptrul meu Sire, e contul de franză. Cu câți ostași s-o iubite conte? Cu mine singur, Sire Prea târziu, dușmanii vin spre noi printr-un pustiu Și plicinea măriei tale piere Toți el și au aflat că ai murit La bolimbrul când data au fugit Cum? Sire, cum te-ai schimbat la față? Restriștea Mi-a cuprind sărmana viață nu-i nimeni să-mi apere regatul. Păcatele mi-au copreșit trufia. Sire! Un om cu înțelepciune nu lasă doar norocul să-i răzbune, să-i soartă. Nu mai este vreme! Vei pierde lupta dacă te vei teme. să lupți! Să mori în luptă e mai bine decât să fugi de luptă cu rușine. Dar tata are oaste. În curând doștirea lui va fi cu noi în rând. Mustrarea voastră o primesc. E dreaptă. Hai, La luptă mă așteaptă! Din suflet teama mi se risipește și mă avânt la luptă vitejește. Răspundeți, unde este unchiul meu cu astea lui? O știe Dumnezeu, sire! Și a zi și-a pus oștenii lui în tabără, s-au dus la Boulimbruc! Un um, fi blestemat! Zadarnic spre nădejde de mai chemat! Orice nădejde pare acum smintită! Pe veci! Deci fie afurisită! Ca roba al nenorocului regesc, mă voi supune harului ceresc! Lăsați pe toți ostașii mei să plece! Porunca mea o dau cu sângele celui Richard! Părăsească-i neființa! La Bolimbruc! Să-și afle biluința! Nu minunate. Curând pe zidul Richard se arate. Nobil Lord, te dute te rog și cerei ascultare de plină regelui. <laughs> iertare îi cer. i mâna dreaptă ca și genunchii. Bolin așteaptă să-i de acum întreaga ascultare. Credința cuvenită. <laughs> și iertare să-i ceară ca venit să-și reprimească întreaga moștenire părintească. Da. De asemenea, scutirea de surgiuni. De moierta. Puterea mea mi-o pun în mâna lui hmm. De nu se învoiește ne am mi hmm. în luptă În tăjește. Priviți, priviți Pe se arată Icoana veșnic binecuvântată A regelui oh. oh. Genunchul nu greși În fața celui care ție pe veci și rege Nu mă recunoști Întreabă are îngerilor roși. când mi-au retras coroana minuită? Căci nici o mână nu-i îndreptățită coroana să mi-o smulgă de pe frunte și sceptrul meu regesc să mi în frunte. Sunt singur. N-am prieteni, n-am Dar vor afla dușmanii mei trufași că domnul care toate le îndreaptă spre cuviință și spre o cale dreaptă a strâns sub boltă nori întunecați, să sub supuși răsculați. Pe ei, și pe feciori și pe nepoți, prăpădului va secera pe toți. Cei care mâna lor au cutezat sonalce către sceptrul meu curat, lui Bolimboroc, să-i spui că fiecare din pașii lui e o groaznică trădare. S-a întors în țară ca un trădător, și cei din jurul lui, trădarea lor, o vor spăla în sângele vărsat pe al țării noastre, trup însângerat. sângerat. Blestenul groaznic, nemilos și greu Să-ți-l asculte Varul tău supus Vrea să-ți sărute mână Cum a spus și-ți jură Pe regeștile morminte Că n-a venit cu gând viclean În minte Îți cere Părinteasca moștenire Și-și va lăsa întreaga lui oștire acasă În pace să se odihnească Pe titlul lui De pune jurământ Ascultă lui cuvânt, credința mea îți este cheazășie. Lopșam, bănuem! Pe placul lui să fie. Aceasta să-i spui, că îi împlinesc cerințele. Ca sol îți mulțumesc. Ce spui eu, meu? M-am înjosit destul de atâtea umirințe sunt sătul. Voi ști să-l chem și în luptă să-l înfrunt?" Nu, sire! Să luptăm cu viclenie! Supușii iar spre tine or să vie!" O, Doamne! Doamne! Când l-am surghiunit pe omul acela atât de cumplit, știam ce fac! Și acum se cuvine să-i spun cuvinte pline de rușire!" O, de fi mare, care strișteam am grea, sau mai prejos decât coroana mea. O, aș putea să uit ce-am fost odată, să înfrunt acum o soartă blestemată. Îți avântul, inima trufașă. O, suferă o sândă, pătimașă. La Sambra însosește cu răspunsul. Ce se cuvine, regele, să facă? Supusă este inima săracă. Să-și piardă tronul, gata să primesc. Să-și părăsească numele regesc, podoabele coroanei le voi da pe un maldăr de mătănii Și voi sta într-o îndepărtată pusnicie, voi îmbrăca o haină fumurie de cerșetor Și sceptrul meu divin îl schimb pentru un toiac de pelerin Supușii mei pe toți îi dăruiesc să am în schimb un chip de sfânt ceresc Iar tot regatul meu întins și sfânt mi-l dăruiesc pe o groapă de mormânt sau poate vor să fiu un mormântat la margine de drum ca un ciumat Pe stârvul meu și să pășească Cu plită urgisire pământească Sire Nu plânge Omer, Nu plânge Cu lacrimile noastre am înneca pășunile sihastre și ogoarele bogate Și pământul s lua la luptă aprică cu vântul Când te întorci. Să-mi spui, te rog umil, porunca regelui, Libolimroc. Mă lasă să trăiesc cât mă stăpânul meu ceresc. Închină-te ușor în fața lui, să capeți dezlegarea regelui. Milord, supus te așteaptă. Vrea să-ți vorbească, nu doar să te vadă. Cobor atunci, nevrednic faeton. Nu mi-am mânat fugarii de pe tron. Mă cheamă să-mi vorbească un trădător Sunt bufnițe la pândă Regipier Doar ciocăria Zboară către cer Să stați deoparte Să înțeleagă bine că îl veți primi așa cum zicurile În genunchez alte Prea sus. Te umilești. Te umilești cum nu vrea cel de sus. Ridică-te, iubite, Ridică-te. Știu bine că gândul tău se înalță către mine doar până la frunte. Știi că am venit ca să primesc ce mi este cuvenit? Ce ai, e al tău. Și al tău e ce al meu. A, al tău e totul. Domnul Dumnezeu mi-e martor că doresc să te slujesc ca un supus. În raiul pământesc semnalță cei ce știu ce înseamnă vrea. Iubite unghi, sire, te rog, te rog, dă mâna ta și ștergeți ochii. Știu că m-ai iubit, dar sprijinul tu nu l-ai dovedit. Iubite văr, părinte, nu-ți pot fi să-mi fii moștenitor. Tot ce ai dorit se va împlini. Voința se supune puterii, dacă are înțelepciune. Pornim spre Londra, dacă vrei și tu. iubite -văr, Eu. Nu pot spune nu. Cum nu-mi petrece vremea în grădină? Tot așteptând o vreme mai semină. Stăpâna mea, vrei să jucăm popice? Nu. la poate să ne-o strice. Îmi amintesc de soarta mea cumplită. Atunci să dansez. Oh, Mi-e împietrit în pieptul inima. Mi-e gheață ura. Dacă aș însa nu pot păstra măsura. Oh, doamna mea, atunci să-ți spun povești. Dejale sau voioase Să cotești Că pot să-mi placă Dacă sunt dejale Icoana i-aș vedea alteței sale Iar vesele Dar fi Mi-aș aminti Tristețea mea de fiecare zi Atunci Să cânt oh, Nu Mintea mi se strânge Cred că ar fi mai bine dacă ai plânge Doamna mea, să plâng de face bine? de putea să plâng cu lungi suspine s s Sosesc pe drum doi grădinari Să stăm ascuns în umbră de arțari Prin soare pun că vor vorbi neștire Și despre înfrontata cârmonirei Urerea cu durere se hrănește. Ca i plin de rade și troznește. Sunt muguri mult prea mulți să-i copiliți și ramurile sterpe să le ciopiți. De-ar fi făcut ca noi, deopotrivă măria sa, cotufă costelivă. Ce ne-am străduit să rânduim grădina noastră astfel? Auzim ce se petrece în țara noastră mare. E plină doar de buruieni, și da. pare că nedreptatea e dreptatea. Zavistia, neclatină cetatea, și florile de mai înmirezmate de o mizculă comie sunt mâncate Tăcere, tăcere, nici o vorbă. Domnul care a îngăduit-o trăvie să-i doboare regatul, azi e pomul desfrunzit. Omizile în sfârșit l-au copleșit și boli îmbrochea astăzi, Și regile L-au prins oh. ca pe un fugar, căci n-a voit să-și curețe regatul de buruieni. Regatul și palatul? Așa cum facem noi când altoim și stear pe buruiana o strivim. Și-o pierde tronul deci măria sa? Nu ca pe îndoială că e așa. În noaptea asta... Zorul ducelui aflata prin scrisori de soarta lui a, așa, alea, Bătrâne Cum poți vorbi de un rege detronat? Prorocești nemernic blestemat căderea lui? Cum ai aceste vești? Bătrânule ți teamă să vorbești? Măria ta, mă iartă Rău îmi pare că-ți spun o veste Înfiorătoare, dar spun adevărat Măria sa e prinsă acum de Bolimbroc Și soarta în le este cântărită În talgerul lui Bolimbroc Alături de el sunt lorzii toți ai Angliterei Și atârnă mult mai greu ca soțul vostru Duceți-vă, Maria ta, la Londra Și veți vedea că acestea nu sunt glume N-am spus decât ce știu întreagă lume Răstriștea așa arată nebunia E iute de picior Ca vizilia se cuvenea ca știrile haine să fie ajuns în primul rând la mine Și cea din urmă să le aflu toate Dai i cumpănit așa din bunătate Hai, doamnelor, să mergem Și cu jale pe ulițele capitalei sale, pe regele din Londra Să-l slăvim și cea din urmă oară să-i vorbim M-am născut să pot să-i văd mândria lui Bolinbrook, ce fala și trofia Ascultă, grădinare Mă rog de Dumnezeu Să nu-mi florească o floare Din cât ai Deși mai blestemat, aș vrea să fie astfel, ca astfel răul meu să poată să-și îndrepte nefericita soartă. O lacrimă lăsată să cadă lângă poartă, pe locul acesta jalnic, alături de cărare. Voi răsădi o tufă de albele cramiare, să ne amintească veșnic. Uraza lor senină, o lacrimă pierdută, cândva da. de origină. Aduceți-l pe Begăt! Begăt! Spune ce știi de moartea ducelui de Gloucester Și e regele cu cine a uneltit-o. Să-mi spui pe acela care a săvârșit-o. Să vin atunci și aduce-l ascultă i Vere, spusele rostite. Știu, Duce, că ai gânduri ascuțite, dar pot să spun că eu te-am auzit spunând aceste vorbe lămurit. E brațul meu destul de lung să ajungă din Anglia și îndată să-l străpungă pe unghiul meu de Glostar la cale. Te-am auzit de asemenea spunând că n-ai nutri în minte niciun gând de jale dacă vărul ți muri. muri Ce pot răspunde acestor nerozii, voi, prinți și nobilorzi? Pot să-l înfrunt în luptă dreaptă pe acest om crunt? Va trebui să o fac... Ce luptă cer, cum cer o mea de cavaler? Nu poți primi în înfruntarea. Oricine îmi primește provocarea, afară doar de unul. Îl înfrunt în luptă dreaptă. Iată! Gata sunt, mai lord domer, să mă măsor cu tine. Voi spune lămuriţ că ducile de Norfolk mi-a vorbit de crima săvârșită la cale de ducile de Omerl. Acesta e doar brațul ucigaș. Uneltitorul a săvârșit prin brațul lui omorul. Pe ducele de Norfolk îl înfrunt. Pe el. Pe tot ce pentru duce sunt. Surghiul lui Voin să-l ridicăm. Deși dușmanul nostru îl chemăm cu cinste înapoi. Va căpăta castelul, titlul și averea sa. de îndată ce sunt o întoarce... El așteaptă cu ducele de Omerl o luptă dreaptă. Această zi nu s-o nici când. Surghiunul și-l-a petrecut lupt în sub steagul sfânt al crucii cu dușmanii creștinătății. Dar pe urmă, anii la au îndemnat să-și afle capul vieții pe țărmurile nobilii Veneții. Deci ducele de Norfolk a murit? Mai lord, doar adevărul l-am rostit. S-a stins într fel. Nobilul său n-am. lords, răspunde schemării când hotărâ vom ziua în frunterii. Că regele cu pana spulberată îți hărăzește întreaga moștenire. Coroana, sceptrul, fără împotrivire. Poți să te sui pe tronul văduvit. Trăiască, Henric, regele mit, Mă urc pe tronul țării! al meu! Strigați! Dumnezeu! Pe vrea al cerului stăpunitor să fie în această adunare... Un nobil de un rang atât de mare să-i fie regelui judecător, atunci noblețea lui adevărată l-ar îndemna să nu se sumețească să facă o faptă atât de nebunească. Căci un supus nu poate niciodată să judece un rege. Cine o are mai supus? Întreaga adunare e plină numai de supuși de Niciun tâlhar la stâlp nu poți să-l pui, de n-a fost mai înainte judecat, chiar dacă știm că este vinovat. Vreți că acela care întruchipează a cerului slăvită majestate ales de Dumnezeu să stea de pază și să le facă tuturor dreptate? Atleta lui Cristos, cârmuitor, ales să-i fi lui Crist pe acest pământ și miruit de Harul Sfânt. De atâția am însuit pe acestei țări încoronat să poată fi acum judecat de josnic a sucușilor suflare și fără a fi de față? Doamne mare, Nu îngădui ca în această țară creștinească un sufle de creștin să îndrăsnească să dea o pildă atât de necurată, Atât de rea, atât de blestemată. Supușilor, le spunem un supus aceste vorbe. Domnul mi le-a spus Să pot să-mi apă regele iubit. Milor de Hereford, care e de față, pe care voi azi regel ați numit, e un trădător cu vorba lui semeață în fața regelui Helfort. Dacă îl veți încorona, prorocesc întreaga țară cât de săracă se va îngreșa cu sânge creștinesc. Copiii ce s-or naște în viitor vor plânge acest fapt îngrozitor... Opriți pe loc aceste rile în fașe, din răsputeri să vă împotriviți, ca astfel, din mormân, să n-auziți cum strigă glasul vieților nepoți, deja la acei va covârși pe toți. Dar au înțeles, sfinte, fiecare că ai rostit cuvinte de trădare? Lord West Moreland, în paza ta e dat. În alta curte fi va judecat. Aduceți l pe Richard să primească tot ce dorește să le hărăzească. Îl voi aduce eu. Toți lorzii care se află aici sub vină de trădare să dea ei că sunt gata să vină să-și înfrunte judecata. Sfinția ta, știam că-mi ești vrajmaș, dar nu atât de crunt și patimaș. Regele, regele suseste. e aici alt. Aici. De ce s-a dus atât de timpuriu în fața unui rege, când mă știu că m-am născut să stau pe tron regesc? N-am învățat să mint, să lingușesc, să laud, să mă închim, să mă gulesc. Restriște-i răgazul cu cuvenit să mă învețe tot ce mi-e sortit. Îmi amintesc de toți aici de față, cum ascultau porunca mea semeață și mă slăveau cu strigătele lor ca Iuda pentru Crist îngrozitor. Lui Crist din toți apostolii doar unul i-a fost necredincios. Iar azi, nici unul din toți curtenii mei de odinioară să nu-mi răzbune groaznic ca o cară, am fost ales de cer. Sunt preot rege. Pe altul pentru tron îl veți alege. Trăiască atunci regele! Amin. Dar nu e unsul Harului Divin De ce m-ați mai chemat? Făgăduiești că tron, coroană, sceptru Hărăzești lui Henry Bolimbrock? Coroana mea lui Bolingbroke, acum eu voi da Pe-o margine e mâna mea Și acum spre cealaltă mâna lui își face drum Coroana e o fântână Se coboară spre fundul ei găleata mai ușoară Găleata lui de năzuinți e plină, dar n-are cum să iasă la lumină. Și apoi un semnal al soartei și semnal semnalța lui bolimbrog găleată. Credeam de bunăvoie că primești coroana țării să ne-o hărăzești. Ți-am dat coroana, nu și suferința. Pe ea sunt încă rege. N-ai putința să-mi smulgi din piept restriștea mea regească. Îmi lași o parte în lumea pântească. Nu, grija ta nu scade grija mea Primești din grijă o parte cu coroana Dar grija care înfige în pieptum rana Nici când nu pot să o iei pe seama ta Ești mulțumit, coroana, să-mi o las Și da și nu Și nu și da Trufaș am fost pe tron Și nu mai sunt nimica Coroana, sceptrul, tronul Numai frica mi-a mai rămas Dezleg de jurământ pe cei ce mi-au făcut un legământ Să-l apere pe Henry Dumnezeu Mulți ani să stea pe tron, e gândul meu Eroc citește aceste învinuri Ai săvârșit cumplite uneltiri cu sfetnici josnici împotriva țării Dreptatea de la marginile zării te-a osândit pe drept să-ți pierzi coroana, să Aceasta e icoana trădării tale și a tuturor. În clipa aceasta, ești un trădător că și-ai călcat credința cuvenită și faptul ce pe veci nelegiuit. Milord, citește tot cu prinsul, tot! Mi-socchi plini de lacrimi. N-am să pot citi ce scrie aici. Păcatul greu, când mă gândesc. Mai bine, ial meu. Eu, cel din tâi, ca un fără de lege, bajocorind menirea mea de rege, m-am despuiat de slava mea regească, făcând o faptă necabalerească. mi l Lord. Lord, nu lordul tău, ci rege. Om, astru și trufască, mă înțelege. Să nu mai sunt nimica. Mai doresc într-o... Oglindă, chipul să-mi privești. aduceți o oglindă. Până vine, citește aceasta. Om fără rușine, în chinurile iadului cumplit mai cufundat și încă n-am murit. Nu-l mai sili, milord Northumberland. Comunele vor semnatura lui. Mai lord, să mai aștepte. Să le spui că îmi voi semna păcatul blestemat în cartea vieții mele într O blindă, o blindă calpă și lingușitoare, să fie echipul meu acesta oare? Durerea n-a el mai mult jale, echipul falnic <gântări> al alteţei sale, înşerătoare fală m-a pierdut. <gântări> O rege care stai acum tăcut Păstrează în minte pilda celui care a fost o jertfă a soartei schimbătoare Văd umbra suferinței întunecând a feței tale umbră Jalni gând Mai spune dată? Am o rugăminte și voi pleca din Londra apoi cu minte Ce rugăminte? Vărul meu iubit Sunt mai presus de un rege legiuit va. Cândva... Aveam supuși de rând, prin lege, dar numai astăzi mi-e supus un rege. Mă lasă să mă duc oriunde aș vrea. Hmm. La turnul Londrei, fi va casa ta. Călăuziți-l! Călăuzit va fi spre turn un rege legiuit. Să regele, e cale ce pașii ai alteței sale îi duce către turnul blestemat. Să zăbovim puțin în așteptare, doar de a răbdată înfruntare din partea celei care e regina. Pe chipul meu, o palidă lumină mai rămas din rosele de ieri. S-au vestejit în jalnice dureri. Spulber ale rozelor petale Udate doar De lacrime de șale oh. mm. Ești acum Icoana unui rege mm. Iubite regea Cei fără de lege Te-au îngropat în viață în mormânt Restriștea e în tine în tipărită, și în Cârcium stă coroana ta slăbită. Nu te unii, iubita mea soție Cu acei ce vor să mor în pusnicie Ne-am trezit din vis într-un coșmar Îmi pregătesc lăcașul funerar sunt fratele restriștei nemiloase, trădat de niște umbre ticaloase Tu dute în Franța, într-o mănăstire Prin fapte sfinte, marea a cerului prea milostiv ne așteaptă În lume n-am călcat pe-o cale dreaptă Cum? Richard, scump Richard, te-ai lăsat în prada deznăteștii? Ți-o fi luat și mintea împreună cu coroana, cumplitul Bolimbroc? Săruți nu iaua care am sângerat de a însângerat regească ta spinare! O, oh, de-aș fi fost un leu domnind pe fiare, aș fi rămas pe tron cu slavă mare! Tu du te în Franța, du te în Franța, îți urez drum bun! O altă vorbă n-aș putea să spun. Gândește-te că soțul tău e mort, dar nu uita iubirea ce-ți-o port! Milord, Maria s-a răzgândit! S-a hotărât la pomfret, nu la turn, să locuiești! Spre Franța se cuvine să plece curtea jalnicei regine Norsamberland Pe-a tale trepte Și înalță hilfor fatele nedrepte Curând s timpul ca o trava să-i pângărească fără milă slava Păcatul meu pe capul meu să cadă Corabia altețea ta e înăradă Mă despărțiți de tron și de soție se stinge o îndoită cununie. O lasă-mă să șterg cu o sărutare credința juruită. Fiecare pornim, iubita mea, pe altă cale. Eu mă îndrept către un sfârșit cu jale, iar tu, iubita mea, în luna mai vei poposi în Franța cu alai. Ne despărțim. Oh, soarta ne și mâna se desparte azi de mână Și inima de inimă străine De ce nu vine regele cu mine? De ce nu-l surghiuniți? Ar fi frumos, dar din păcate prea jos. Atunci să mă lăsați cu el să merg Lacrimile scumpe le șterg, iubita mea Vei plânge pentru mine în Franța eu voi plânge pentru tine în fostul meu regat Ne despățim N-ar fi cuvinte să ne chinuim de-a pururi împreună Calea ta Cu lacrimi multe o vei măsura În timp ce eu gândindu-mă la tine Îmi voi petrece timpul cu suspine Atunci L-așteaptă cea mai lungă Jale Pe acela ce urma Mai lungă Cale Cum calea mea e mai scurtă se cuvine pentru un suspin al tău Două suspine din inimă să-mi scot Restriștea cruntă cu soarta noastră astăzi se înfruntă O sărutare să ne închidă gura Durerea cruntă a depășit măsura Mai dă-mi o sărutare Cea din urmă nădejdea în piept de pururi. Mi se curma Îți iau cu mine Inima Acum, iubitul, trebuie să pleci Zăbava în suflet Jalea neascute Durerile zadarnice Sunt mute Să mă aflu <gâng> Mă trudesc să pot aievea soase Măiesc cu lumea largă Dar acolo sunt nenumărate ființe pe pământ Aici sunt singur Totul se învață Să-mi fie mintea sufletului soață Iar sufletul să-i fie mințitat Vor zămi o mulțime Fermecată de gânduri care gânduri zămislesc și toate la oaltă viețuiesc, în mintea mea, o lume în miniatură. Și fiecare gând pe altul fură și îl dușmărește. Nu e mulțumit niciunul. Nu e niciunul fericit. Oh. Gândurile înalte și cerești, se înfruntă cu alte gânduri pământești și răzmeri să fac între cuvinte, descumpănind învolburată aminte. Lăsați să vină prunci toți la mine. Nu e cu putere. Iar gândurile care țel își fac din năzuințe de șarte Năzuiesc către minuni cu sprijinul ceresc Eu joc mai multe roluri într-un singur loc Nici unul însă nu mă mulțumește Adeseori mă port din nou regește și văd în fața mea un trădător Și-aș vrea să fiu mai bine un cerșetor, așa cum am ajuns de fapt să fiu Dar sunt lipsit de toate mai târziu aș vrea prin vis Să fiu din nou un rege Și-s detronat printr-o fără de lege de Bolibroc. Bolibroc Și nu mai sunt nimic Atunci spre ceruri ochii mi ridic Căci și ce făptură omenească Își pierde viața să se străduiască Și până la urmă La nimic ajunge Oh, inima meu simt cum o străpunge durerea, simt în inima spartura, o oh, muzică ah, să păzit măsura. Muzica e pe veci nesuferită Măsura dacă nu este păzită Așa se întâmplă în lumea pământească Aici se întâmplă să-mi rănească urechea Lipsa aceasta de măsură Dar când domneam dispresuiam cu ură strădania să țin cu scumpătate Măsura între tron și între dreptate Am irosit a timpului comoară Și vremea-mi irosește și măsoară a vieții mele clipe numărate Pe orlogiul vieții mele sim combate cu gândurile mele Cât mai iute a evea ale timpului minute Își scurge timpul zborului hain Și fiecare clipă-i un... Suspin Iar degetele mele minutare Și o lacrimă meu șterge fiecare Suspine Lacrimi gemete tăcute Arată clipe, ceasuri și minute Iar timpul spoară aripată navă Spre Bolimbruc și spre regească Slavă Opriți, opriți Ce muzică se știe că mulți s-au vindecat de nebunie prin muzică. Și pot să te aștept să fac ades din oameni înțelepți? Sărmani, smintiți Dar binecuvântat să fie acela care mi-a cântat. A vrut să-mi dea dovadă de iubire. I se cuvine înaltă prețuire. O, Richard. Doar un om te mai iubește atunci când lumea întreagă te urăște. Mările principi principe regesc. Slăvite, Lord, să știi că îți mulțumesc, dar dar cine ești? Și cum te-ai strecurat? Nici temnicerul nu te-a întrebat? Ce Am fost creștar la cai, slăvite. Oh, oh broc, cu că era pe berbere, pe murgul cu armăsar Cum? Știu că lui Bey avea un farmec rar, l-am îngrijit cu drag și l-am făcut să fie, să fie un armăsar Ne trecut. Cum? Călărea pe barbari? Grajdare, cum se purta cu Bolimbroc călare? Trufaș cum? N-ar fi niciun armăsar Trufaș în purtândul purtându-l pe tânhar. <laughs> Îi dam grăunțe doar din mâna mea Trufia de la mine o avea Și nu s-a potignit, nu l-a trântit pe trădătorul ce l-a călărit <laughs> Iartă-mă, iubite armăsar Te învinuiesc sărmane în zadar Ai fost crescut să fii încălecat de oameni Într-un graj de la palat Iar eu, crescut un tron să stăpânesc Ajuns am iată să mă milogesc de boli broc, Precum un biet măgaz Te rog să pleci, prietene grăjdat Tu să pleci, de ții la mine oh, Mici vorbele schimbate în suspine My lord, să duc mâncarea, e fierbinte Știi, Datina, deci gusto mai înainte. <laughs> My lord, mă iartă, nu pot face așa. Sir Pers de Ixton n cu încuvința, a fost trimis la temniță de rege. Să-l dracu și se înțelege pe Henry de Lancaster și pe tine. M-am săturat de veșnica My lord, Sir Pers, mă boar, Ați pus acum la cale un omor, sabia, și tu te miat cu norii. Și tu, în iad, vă duceți amândoi. Ah! Ah! Ah! Ah! Mai ucis. Cu mâna zblestemată. În iad, îți o arde ființa necurată. Tu. Ixtun, tu cu sângele Regesc Ai pâncărit Pământul strămoșesc Tu suflete te înaltă spre cerul sfânt Iar trupul Putreziva Pe pământ Și a aflat munciniștie? Oh! Mai te-am făcut o faptă dreaptă! De nu e astfel? Iadul mă așteaptă! Un leș de regi duce regelui, așa cum pare fi porunca lui. Iubite unghi de York, mi s-a vestit că răzvrătiții ar fi pârjorit Chichesterul în Gloucestershire. Nu știu dar a mai rămas din ei vreunul viu. Să-ți domnul sire fericire! Sosesc în grabă ca să-ți dau de știre că scapetele a patru răzvrătiți în luptă biruiți și osândiți. La Londra au fost trimiși Lord Spencer și Kent și Blount și contele de Salisbury. I-am urmărit cu asta de departe. Cum i-am răzbit... Se arată aici în carte Îți mulțumesc încă o dată și vei primi Regeasca mea răsplată Sire din Oxford am trimis la Londra Două capete haine Voiau cetatea ta să o cucerească Dar i-am înfrânt puterea ta regească Nu-ți voi uita nici ție vitejia Și îți vei primi cât de curând simbria. Abatele de Westminster răpus de grălei păcate Este sus în cer acum Episcopul de Carlyle E viu și așteaptă dreaptă judecată O sândă atrufiei lui sfruntată Carlyle, de moarte știi că te-am iertat. Alegeți, deci, un loc îndepărtat și viețuiește în liniște și pace. Eu știu că nu mă iertă, orice aș face. Dar deslușesc în gândurile-ți drepte clipirile onoarei înțelepte. Sire, coșugul găzduiește în draga Za ce creștinești cel mai puternic dintre toți dușmanii măriei tale, Richard de Bordeaux. De mine faptul a fost asăvârșită. Nu pot să-ți mulțumesc. Ai săvârșit o faptă care poate să iște învinuiri necugetate. Am ascultat de vorba voastră, sire. O travă, cel ce o caută în neștire, nu poate fi pe plac. Aș fi dorit să moară, însă nu sunt mulțumit cu fapta ta. Urăsc pe ucigaș. Mi-e silă de-al tău fapt, așa trufași. Răzplată-ți fie crunta remușcare Pentru o faptă înfiorătoare Nu vei primi nici bani Nici vorbe bune Blestemului cain o să-ți răzbune Cum cere domnul groaznicele fapte Vei rătăci de-a de prin noapte Și n-ai să poți să te odihnești când. Aflați-mi Adevărat un gând În suflet Simt o mare suferință și inima mi-e plină de cărință Că spre această sângeroasă faptă S-a socotit că gândul meu se îndreaptă Ca să mă simt pe tron mai mult stăpân O lună în straie negre am să rămân cu toată curtea Ne vom îndrepta spre țara sfântă Când se va putea să-mi spăl această pată de pe mână Căci silă-mi De-o fapt așa păgână Sfârșitul acesta mult prea timpuriu Să-l plângem Însoțind acest ziceu Ați ascultat Regele Richard al ii de William Shakespeare Traducere și adaptare radiofonică de Dan Alazărescu Distribuția a fost următoarea Richard al ii Ovidiu Iuliu Moldovan Bolingbroke, Adrian Pintea John de Gaunt, Constantin Codrescu Ducele de Norfolk, Dan Condurache Ducesa de Gloucester Sanda Toma, ducele de York, Mircea Albulescu, regina Irina Mazanitis, lordul mareșal Alfred Demetriu, ducele de Omrle, Mihai din Vale, episcopul Ion Pablescu, Green, Boris Petrov, Bashi Liviu Creciun, Beget, Ion Kelaru ducele de Northumberland Constantin Dinulescu, Contele de Uilaubi, Cornel Ciupercescu, Contele de Salisbury, Iusebiu Ștefănescu, Grădinaru, Valentin Uritescu, Contele Fitzwater, Nicolae Pomoje, Contele Sari, Ștefan Velniciuc, Paznicu, Dumitru Kesa. Doamna de onoare, Magda Popovici, Percy, Mihai Bisericanu, Primul crainic, Sorin Gheorghiu. Al doilea crainic, Nicolae Călugărița. În alte roluri, Aurelian Gheorgescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Stela Botez, Iuliana Grumeza, Ioana Todorescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer, Luiza Matescu. Regia artistică, Cristian Munteanu